До грудня козаки затягли нагору майже все каміння, що було довкола. Проте не встигли дух перевести, як дід загадав іншу роботу. Поливати водою і без того круті схили кам'яниці. Квапився дід. Підганяв до краю стомлених братчиків і все тривожніше позирав у бік степу, чи не з'являться на обрії ногайські орди проте грудень уже минув, і січень крижаним холодом дмухнув на землю, а татарів не було видно. Лише всередині січня, звідки лясі задніпровських порогів до Кам'яниці, пробився нащадок великокняжого дружинника Остап Коцюба з трьома десятками своїх хлопців. І, і тоді з'ясувалося, що татарам хоч і муляла Кам'яниця, як порохня в оці, Однак Остап зі своїми козаками, що розташувалися в Дніпрових плавнях майже навпроти Перекопу, непокоїв їх куди більше. Тож тисячі орденців навалилися на дві Остапові сотні і зрештою витиснули їх з плавнів. Півтори сотні втратив Остап Коцюба, але татарів полягло чи не в п'ятеро більше, «Тепер наша черга», – сказав дід Кіпчик. І Вирвезуб наказав сторожі потроїти пильність. Швайці він нічого не наказував, бо то і так тижнями блукав невідомо де. Швайка стежив за переміщенням орди лише одному йому відомими способами. І все ж ледь не прогавив появу ординців. «Якби не оцей ось грицик», сказав він і пригорнув хлопця до себе, то захопили б нас татари, як лестів'яток у гнізді. «А це щому? звів брови дітку дьма. «А барвінок де був?» «Він поранив лапу, тож я дав йому трохи перепочити, а сам перейшов на маяки». «Але ж це небезпечно!» зітхнув рудий свирид. «Маяк у нічийному степу і маяк у степу татарському – то різні речі. «Ну, нічого, якось викручуємось», – посміхнувся Швайка. Тож дав я знати Грицикові, що вертаю до Дніпра, і поїхав собі. Був переконаний, що татари знаходяться не менше, ніж за півтора переходи до кам'яниці. Так маяки показували. А вони, виявляється, без перепочинку гнали до кам'яниці». Та я цього, кажу, не врахував. Аж біля самих плавнів чую, хтось мене наздоганяє. Озираюся, Грицик. А далі? То як воно далі було, хлопче? Та як? Знітився від загальної уваги Грицик. Я побув ще трохи на могилі і збирався вже вертати до шатра. А ти у Рашита жив? Запитав Каліберда. Егеш. У нього. Ну, вже почав сходити, аж дивлюся, з боку шафера мигнуло. Ну, як кинувся назад і замаякував Пилипові. А потім думаю, а що, коли він не побачить? Він же казав, що збирається до Дніпра. А такий же не бачив, визнав Швайка. Ну, тож я скочив на коня і подався на вздогін, закінчив Грицик. Спаси тебе Бог, братику, сказав Швайка. Все ж таки ми встигли підняти хлопців і перебратися до кам'яниці. Ледь видрилися по линві на гору, аж перед нею геть все зачорніло від ординця. Швайка замовк і потягся до кухля з водою. А далі, що було? почулося з лавки, де лежав хворий лимар. Ніхто й не завважив, що він давно перестав стогнати. Швайка ковтнув води, поставив кухля на стіл. А далі вже не цікаво. Татари билися не стільки з нами, скільки з тим, що вигадав дід Кипчик. Якби не він, то, мабуть, і нас би витурили з плавнів як ото Остапа з товаришами. Ну, ти ж не перестрибуй, нагадав дід Кудьма. «А що там перестрибувати?» – знизу плечима Швайка. Спішилися ординці і кинулися на кам'яницю. Біжать, а вибігти не можуть. Стали рачки, побігли на чотирьох, те ж саме. А ми їх б'ємо, як куріпок. Тоді вони почали вирубувати сходинки. Ну, трохи побогло. Але не те, щоб дуже. Бо варто послизнутися одному, як умить, Щенялася з них така купа, що у нас трохи не лускали від реготу. Ха, і довго вони так бігли, поцікавився Каліберда. Ну, майже до полудня. А потім ми взялися за каміння, то вони знову опинилися там, звідкиля й починали. Так що сміхота одна, а не битва. Ми й не щулися, як сонце зайшло. «А вночі вони не пробували видертися?» – запитав свирит. «Ну, звісно, пробували. Тільки нічого в них не вийшло, бо ми знову полили схили водою. А мороз такий був, що вода замерзла, ледь торкнувшись землі. Тож вони ще трохи поковзалися, та й пішли спати». «Та яке там спання?» – перепинив швайко Остап і звернувся до діда. «Ваші вовчики!» Підкралися до табунів і вчинили там такий переполох, що ординці до ранку ловили своїх коней. «Ну, не тільки вовчики», – уточнив Пилип. «Твої хлопці та й наші, що в яругах залишилися, теж своїх рук доклали. Зі спини на татар наскакували чистісінько, як хорти на ведмедя». «І скільки ж ви так воювали?» – запитав дітку дьма. «Недовго». Два дні всього. Коні в них геть охляли, бо діткіпчик усю траву довкола випалив. Так що назва одна була, а не битва. «Не прибіднюйся», – урвав його Остап. «Ми ж бачили, що на другий день татари дісталися майже до вершини. У мене ж серце завмерло. Ну, думаю, пропали братчики». Ну, «Було і таке», – згодився Швайка. Бо що ж то за битва, коли її шаблю з піхов не витягнув? Пробилися вони в одному місці. То Манюня їх так пригостив, що вони, мабуть, і досі згадують. Вивернув на їхні голови ледь не півгори. «А Манюня це хто?» – запитав дід кудьма. «Демко, дурна сила», – пояснив Пилип. Дідів онук. Ну так його братчики перехрестили. «Молодець!» – сказав дід Кудьма. «І ви теж молодці! Хай там як! Але добру справу зробили! І ти, і Вервезуб, і Остап!»